יהושע, פרק ו' ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויומר אדוני אל יהושע, ראה, נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקיף את העיר פעם אחת, ששת ימים, ושבעה כוהנים, יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון, וביום השביעי תסוגו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את קול השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים, ויאמר עליהם,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 וכל כסף וזהב, וכלי נחושת וברזל, קודש הוא לאדוני, אוצר אדוני יבוא. וירא העם, ויתקעו בשופרות, ויהי כשמוע העם את קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, וטיפול החומה תחתיה, ויעל העם האירה, איש נגדו, וילכדו את העיר. ויחרימו את כל אשר בעיר,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 ואת כל משפחותיה הוציאו, ויניחום מחוץ למחני ישראל. והעיר שרפו באש, וכל אשר בה, רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית אדוני. ואת רכב הזונה, ואת בית אביה, ואת כל אשר לה, החיה יהושע. ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. כי החביאה את המלאכים אשר שלח יהושע,